Tere, Maldonado, egunon, kaixo egunon. Ja. Ueuko ikastaro batean, e, bueno, ba, itzalio, doerakasle bezala parte hartzen ari zara, feminismoa, kulturan eta Euskal Estatuaren e, eraikuntza. E, Multikulturalismoaren e, atzean edo kulturan atzean zer ulertzen da? Bueno, zahiatu nahi zazaltzen gauza desberdin e, e, ulertu daitezkela, ez dagoela doztasunik multu, multikulturalismo izenekotik e, planteatzen denean, beraz nahiko sortan itza dago eta feminismoan bez. Nik lehenengo eta behin azpimarkatu nahi izan dut, ez dagoela doztasunik e, feministon artean, ez da arrasakeriaren kontrako borroka dauden artean, e, zelan gaia hauek, zelan kudeatu behar dugun esatean. Orduan planteamendu desberdinak nik neuk defendatzen dut biak feminismo borroka eta analizia batetik eta arrasakeriaren kontrakoa edo etnocentrismo edo imperialismoaren kontrakoa biak beharrezkoak direla. Ze, e, bi mugimentu hauek salatzen dutena esistitzen da, badago sexismoa, badago matxismoa, badago emakumen kontrako bortxakeria, batetik, baina baita ere badago gutxitutako kulturak edo espresua jasotzen dutenak eta arrasakeria badago. Erduan, zelan, kudeatu bi logika hoiek jakinda kultura guztiek nola baita esartzen dutela bigarren mailako lekua emakumez kontzat. Orduan, gutxitutako kultura hoiek nola baita berbaloratu beharko genituzke batetik, baina bestaldetik kritikatu behar ditugu kultura guztia gurea barne matxistak direlako. E, horrez gain, gerta daiteke arrasariaren kontraku mugimenduan e, batzutan gertatu da ba, erreproduzitu egiten direla jokabide edo pentsamolde sexista, baina berdin esan deza egu feminismoaren barez, feminismaren barne, barne errepres, erreproduzitu daitezke arrasista samamarre edo diren e, jokabide aorddun hori guztia ekiditu... Behar dugu batetik eta bestetik aurrera pausoak emon, ez dakit gizarte justuago batera, Behaz, batean, ez da erreza. Beraz, jendarte pareki baten aldeko borroka horretan eh, alarmarekin ibili behar da, ez parru guztiak eh, errespetatzeko. Bueno, Horri beti gartatzen zaigu eh, feministoi eta emakumezkoi, eh, sindikatuetan, partiduetan, edo zein ere mutan, estugu eh, despistatzerik ze eh, egia da oso errotuta dago sexismoa gure kulturen eta gure gizartean. Eta, bueno, naiz eta aurrera pausua eman ditugun eta gaur egun eh, lehen esan den modure... Mm, mm, Ja, gehienok agertzen mundu gehiena agertzen da parekotasunaren alde eta emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde. Naiz eta gero azpimarkatu ni ez naiz feminista eta barrez feminismoak hori bilatzen du ez, parekotasuna eta e, pertsona guztien arteko berdintasun zera berdintasun negoera bat, ez. Adibide oso argi bat eh, eman duzu, oren dela aste gutxi, asteizeko igerilekoan engertatutakoa eh, ba, emakume bat goitik bera, bere arropaz eh, jantzita eh, sartu baitzen eh, piztinan, bera musulmana zen eta horre bueno, ba, sozarrazakeriak eta saketak egin zituzten, alkateak debekatu baitu, jantzita jartzea baina hor, zuke esan duzu alde batera galitu dela eh, emakumea beraren eskubidea. E, bueno, bere eskubidea bada, baita ere, erabakitzea horrela sartu nahi duen igerilekuan eta antza denez berak nahi du hor, nahi bereztuko nuke amaieran egon garena e, garatzen, ez. E, oso bestelakoa dela, nire ustez, feministon zeregina, mugimendu feministatik garitzen garenean, eta estatu erakundetatik aritzean. Ez hor, ez dakit nik e, zer egingo nuen. Desde luego, ez maroto jaunak, ez inork ez du aipatu emakumeen eskubideak edo emakumetak izonen arteko berdintasuna, debekatzeko hori, esan du legea berdina dela guztiontzat eta ezin dela sartu igerilekoan jantzita. Beraz, genero osagarria alde batera gelditzen da. Eta niri hori ez ari iruditzen, nik mugimendu feministatik esango nioke emakume honi edo beste emakumea askori, bueno, ez tabaidatuko nuke zer gaitik, zer, zer diren erlijioak eta hainbat hain kontu ez, baina nik ez dutuzte e, berdintasun nik ulertzen dudan moduan esarri daitekenik eh e, estatuko erakundetatik. E, ez da erresa ez da erresa senialde batetik aritzen naiz me e, mugimendu feminista baina bestaldetik ba ni, ez dakit ni ez naiz e, e, e, ez esnabile estatuko erakunde batean lanean baina bueno bai erakunde latean nabil lanea zerakasle irakasle aritzen naiz eta nik bereiztu behar dut zer den nire maksimoak eroatea gelara nire maximoak e, nik ditut nire makoak eroan e, gelara. Horrek ez du esan nahi feminismo feminista e, naizela ez dudala esaten, ez da, gauza asko ez baina horfino e, egin behar dugulan ikusteko zer den zilegi esartzeko ez, estatutik eta zer den gizarte zibilean e, eztabaidatzekoa e, nolaabait esateko. Esango zenuke oraindik asko dagoela egiteko Euskal Herri parekide eta kulturanistasun batera egitzeko errespetuan zure zalantzarik gabe ni zalantza <laughs> asko ditut baina horren inguruan ez dut inolako zalantzarik bai ino kriston lana egin behar du gondino bai